Кликало до подальшої відвертості, але вони її боялись і чомусь може вперше за весь цей час не тільки він, а й вона. Вона не знала, чим могла скінчитися така розмова, але почувала, що в жодному випадку не здобувала нічого. В'їхали в молодий хвойник. Тут пісок був ще більший, аби не забуксувати. Василь Федорович натиснув на акселератор, машина пішла швидше, її кидало, і враз... Він потім часто згадував ту мить, і був переконаний, що не побачив нічого, що то якась підсвідома сила змусила його натиснути на гальмо, що то інтуїція його руками крутнула руль праворуч. Тільки тоді, коли машина посунула по піску і її повело ліворуч, у світлі фар майнув гнідий кінь, і старий, що вів його в поводі, і щось темне, мабуть, віз з дровами. Волга ще просунулася кілька метрів, тицнула перед кому сосняк. Василь Федорович ледве розумів, що сталося. Він повільно вийшов з машини, рушив до дороги, по якій сунув запряжений воднокінь віз з дровами. Мабуть, старий, що йшов поруч з конем, загаявся в лісі. А може, він крав дрова і тому брався темрявою. Все вже грека не обходило, бо й винуватого тут не було б. Оце не було б, він осягнув на всю силу. Просто чуже життя повисло б на ньому назавжди. Я ж тепер відчув, що в нього похололо під серцем. Він стояв над дорогою, поки віз остаточно розтану у темряві, і вернувся в машину. Ліда сиділа мовчазна, принишкла. Він бачив білу пляму її обличчя. Воно здалося йому неначе наче витисаним із каменю. «Боже мій, тебе б засудили!» Зірвалося з її губ, і він побачив, як тремтять на колінах її руки. Хвиля страху ще не сплинула з неї. Страху за нього. Це він зрозумів з її слів і спрямованого на нього погляду. І це через мене. Ну чому через тебе? Забалакала. Йому теж щось гостре діткнулося серце. Саме її вболівання за нього. Глибинний, щирий страх. Йому ж здавалося, що оте її вар'ювання удаване, вигадане. І розхвилювався по-справжньому. Він не пам'ятав, як її рука опинилася в його руці, а друга його рука заспокоювала її, пестила тримки плечі, округлі тугі плечі зрілої жінки, відчувала нервове тремтіння, а сила його. «Нічого не сталося», – мовив перше, що спало на думку, а уява малювала розтрощеного воза, вбитих людиною коня. «Заспокойся», – і легенько пригорнув її за плече, а вона покірно похилилася, і в його голові щось божевільно крутнулося. Якась фантасмагорія, забитий кінь, понівичена машина в місячному сяйві, і він подумав, що людське життя Має дуже малу ціну І пригадав місячну ніч У саду над ставом І його рука теж затремтіла. Він не самохідь Пригорнув її міцно Занадто міцно Аж легенький зойк Зірвався з лідених уст А його рука враз стала Пестити її плечі по-іншому Гарячково, вимогливо, владно І друга ліва Стиснула її руку з тією ж вимогливістю, владністю, і вже руки забирали її всю як бранку, як винагороду за щось, жорстоку винагороду. Вона обережно, але рішуче вивільнила руку. Її охопило розчарування, майже відчай. Вона одержувала не те, що хотіла, вона бачила, що й далі не владна над цим чоловіком, що над ним владна тільки мить, а сама вона покута за неї. «Ми, мабуть, не виберемося звідси», захистилася холодними словами. Вони справді дуже довго вибиралися на дорогу. Ламали віття сосняку, двічі під дом крачували машин. Коли Волга зупинилася біля хати, в якій мешкала Ліда, і вона вийшла з машини, вийшов і Василь Федорович. Їй здалося, що коли б запросила його до себе, він би пішов. Але вона не запросила. Коротко попрощалася і пішла. Проте Ліда тільки вдала, що пішла. Довго стояла у дворі і дивилася, як віддаляються, то ховаючись у вибалках, то стрибаючи аж на вершини дерев, Два пучки світла, впевнене рівне гудіння мотора чомусь дратувало її. В її душі тремтіла образа, майже віччай, а на очах бриніли сльози. Ліда сіла на ганок і обхопила руками коліна. Вона знову подумала про те, що життя кипкує з неї, що воля, про яку мріяла, обертається не волею, а омріє на радість, смутком. Тепер вона майже ненавиділа його, самовпевненого, відданого комусь іншому і чомусь іншому, чужого та незрозумілого. Раніше вона думала, що в світі є людина, який зможе розказати про своє життя, в якої знайдеть співчуття і тим втішить душу. А тепер бачила, що співчуття не знайде і тут, що й розповідати їй ні для чого.